Великденски разговор Красив изгрев Светло утро Всички сме в живия кръг на полянката. Чуват се първите радостни и тържествени звуци на оркестъра. Първият ден на пролетта. Плавните движения на паневритмията почват. Живият кръг се привежда в движение. Лицата на всички са радостни и светли. Хиляди росни капки има по свежата трева. Около нас цъфнали дървета. По тях и над главите ни пеят птички. Над нас, синьо небе, са светли облачета тук там. Всеки мускул, всяка нишка в нас трепти под ритъма на музиката. Нашите свещени мисли се вливат в природата и тя ги използва за организиране на нов и красив живот. Живо чувстваме как животворни сили от цялата природа се вливат в нас. Това е нейният скъп дар. След паневритмията всички поздравяваме Учителя. Днес е Великден. Днешният ден е символ на онова великото, за което копнее човешката душа. Наближава Великден, онзи светлият празник в душите и в живота. И тогава душата ще се изяви такава каквато е красива, радостна и свободна. Започва се разговор с учителя. Става въпрос за красивата одежда, с която природата се е облякла днес. Учителя подема. Някой учен е писал един том съчинение и вие ще почнете да го четете. Ако не знаете да четете, ще гледате книгата и не ще можете да разберете. Също така и природата е писала във всички форми, които тя е изградила. Вие трябва да четете нейната свещена книга. Природата е много по-обширна, отколкото изглежда на пръв поглед. Всяко цвете, всеки плод. Си имат музикални трептения. Ябълката. Черешата, сливата, карамфилът и прочее. Но за да възприеме човек тези музикални трептения, трябва да участва неговото свръхсъзнание, не само съзнанието му. Като едете един плод добре, вие го четете. Ако не го едете добре, не можете да го четете. И всеки човек е една свещенна книга. И ако знаете да я четете, ще намерите велики неща в нея, ако не знаете да я четете, не можете да се ползвате. Когато видите една мушичка, да се зарадвате. Тя е една буква от великата азбука. Без нея би липсвало нещо в света. Един ден ще слушате всеки лъч, който влиза в очите ви, да ви говори нещо разумно. Светлината, водата, вятърат ще ви говорят. Цветето, камъчето, изворът ще ви говорят. Около себе си ще чувате най-хубавия говор, който никога не сте слушали. Изворът ще ви каже – добре дошъл, братко, вземи си. Въздухът, като мине покрай вас, ще ви погали и ще ви каже – добре дошъл. Въпрос – кое е характерното за днешната епоха? Трябва да разбирате кои са залязващите и изгряващите сили на една епоха. Залезът е едно осъществяване на нещата. Когато една работа се свърши, това е вече залез. Но залезът има в себе си подготовка за нов изгрев, така че всъщност няма залез. Под думата залез, в божествен смисъл на думата се разбират условията за нов изгрев, за нов живот. Днешните страдания са като тор за новата култура. Страданията градят света, а пък при радостта ние се намираме вече в един свят съграден, уреден. Като разберете страданията, вие ставате радостни. Небето ви се отваря. Ако не ги разберете, небето ще бъде затворено за вас. Когато човек има любов, страданията и всичко за него е приятно. А щом няма любов, мъченията му са ужасни. Той е в цял ад. Днес хората имат криво разбиране за любовта, за духовния свят и прочее. Трябва да знаем преди всичко, че всяка постъпка има отношение към цялото и цялото има отношение към своите части. Като научите урока си добре, то в този ден сте помогнали на хиляди хора и те ще научат урока си. Ако не сте го научили, и те няма да го научат. Представете си следната аналогия. Завъртите някъде един ключ и цял град се осветява. Когато направите едно добро, вие пращате подтик в света и хиляди хора да направят добро. Когато направите едно престъпление, пращате подтик хиляди души да направят престъпление. И вие носите отговорността. Три неща се изискват. Човек да обича, да знае и да е свободен. Всички нещастия проистичат от неразбирането на любовта. Любовта носи здраве преди всичко. Не е възможно ти да обичаш и да не оздравееш, ако си болен. Любовта носи благородство. Носи всички добродетели, всичко хубаво. Тя е свързана с мъдростта и истината. Любов без мъдрост и без истина е непроявена любов. Не е любов. Любов, в която присъства божествената милост и божествената истина, е съвършената любов. Без любов човек не може да се подмлади и без свобода не може да се подмлади. Любовта е най-реалното нещо. Тя предшества всичко. Ние очакваме любовта да дойде сега. Представете си, че си отвориш очите и видиш слънцето. Ти сега си се събудила и мислиш, че слънцето сега изгрява. Като дойдете в контакт с любовта, вие мислите, че любовта тогава е дошла, а пък всъщност вие тогава сте се събудили. Влезте в света на любовта, но не късайте цветята в нейния свят, не плюйте по земята, скални обуща не влизайте в света на любовта. Ще влезете боси, ще си изуете обущата. Говоря в символи. Как ще приложите любовта към едно го, когато обичате? Ако е зимно време, ще му запалите огън. Ако е лятно време и има голяма горещина, ще му снемете горната дреха. Ако е нощ, ще му запалите свещ. Човек трябва да живее първо за цялото, после за ближния си и най-после за себе си. Всички страдания проистичат от това, че ние не сме турили на първо място идеята да служим на цялото. Някой път направите едно добро, една малка услуга. Никой не ви вижда и ви е приятно. Например, в гората полеете едно цветенце и ви е приятно. Никой не ви е видял и това цветенце седи в ума ви, Нещо ви шепне отвътре. Много хубаво си направил. Ако една слугиня изведе едно дете на планината, няма ли да се ползва и тя? Та вие, като служите на цялото на другите, услужвате и на себе си. Като отидете при райската врата, ще ви пуснат, като изпеете една песен, като държите една научна лекция и като нарисувате една картина. И като не можете, ще ви кажат Иди пак на земята, дето е училището. Само ще ви отворят вратата да зърнете една велика реалност и ще ви върнат на земята. Всички хора искат да бъдат щастливи, но щастието е най-разумното нещо. Вие не можете да бъдете щастливи, ако не сте разумни. Какво ще получите от природата, зависи от вашето вътрешно състояние ще си послужа с една аналогия. Отивате при един банкер и искате пари на заем. Казвате в себе си. Това е лесна работа. Като ги взема, дали ще ги върна на време? Това е въпрос. Това вътрешно разположение се предава на банкера и той ви отказва. И природата прави така. Когато отидете при нея, тя ви дава според вашето вътрешно разположение. После вие трябва да турите в обращение, да обработвате това, което получавате от природата. Един пример. При един богат човек отива един беден и му иска пари заем Богатият му казва. Ето една каса с пари. Вземай колкото искаш и когато искаш. И което печелиш, турай вътре. След две години бедният му казал, свършиха се парите. Онзи отвърнал. Нищо не си турял и за това се свършиха. Та и ние сега вземаме и не туряме и в края на краищата казваме, свършиха се парите. Посейте това, което получавате. Въпрос. Кои са близките перспективи, които ни очакват? Сега хората са по-развити отколкото по-рано сегашната епоха, 10 години работа, е равна на 1000 години работа в миналото. Мнозина казват, новото ще отложим за по-нататък. Не сме израснали още. Сегашната епоха е една от най-благоприятните за постижения. Ако в тази епоха не можете да имате придобивки, каква епоха чакате? Ако е, сега трябва да е. Всички ще минат през огън. Додето златото не мине през огън, не може да се пречисти. Сега е вече краят на една тъмна епоха и навлизаме в една светла епоха. Днес е епохата, когато гасеницата ще каже «Отказвам се от тази храна, с която съм се хранила до сега». Днес човечеството е в една епоха, когато гасеницата се приготовлява да премине в пеперуда. В новата фаза, Човек ще разбере вътрешния смисъл на идеята любов към врага. Днес мнозина обичат тези, от които са обичани. Какво повече правят от това? Идат добрите времена. Те са много близо. Има още една педя до тях. Сред днешните страдания, с радост гледайте на това, което иде. Списание Житно зърно, 1941 г. книга 4.